Tere tulemast kuulama raadiosaadet, räägime asjast. Me räägime asjast tree Raadios, ringefemis FMis, Ruut FMis, Kuressare Pere, raadios, ja Meid saab kuulata pühapõhumikul kell 11 ja siis õhtul uuesti 9 ja muidugi siis netist või, või uute uudiste kodulehe küllelt võtta see link lahti, siis kui saade on tehtud iga kell, kui soovite. Oleme täna studios kahekesi, Mart Helme ja mina Martin Helme ja teeme siis kokkuvõtte lõpevast nädalast. Meil, oli, meil on sündmuste rohkem nädal olnud, meil on Nordika, kõht läheb kõht, läheb kõht ülespidi ja minu mõelest on sellel kogu sellel 120 miljonil lisel Eesti maksumaksjale tehtud külmarvel äh, igal pool äh, Kristen Mihali jäljet. Aga selle jaoks, et Nordika kõht pidi minekud kuidagi nagu uudistes vähem tähtsustada te toodi meile kõrvale mingisugune äh, lugu sellest, kuidas Eesti energia rikkub äh, keskkonnanõudeid e, minu mõnest ülimalt ohtlik jut, sellepärast, et selle varjust tahetakse meil tegelikult siis ennak tempos kinni panna põlevki viamasid ja Ja, ja, ja lõpetada kiise kogu see teha see põksid ära nagu põksti. no neljapäeval oli ju kliimateemaline olulise tähtsusega riiklik küsimus riigikogus ja seal esines meil noor ja palju lubav reformiärakuna poliitik Hannah Lahe kes tembeldas kõik kliima soojenemises kahtlevad inimesed julgeole kohuks. Aha, muidugi, no selge putinist, selge. Eka. Ei no, ega siis neil ei olegi. Reformeritel on kaks kaartilaua peale visata. Üks on julgeole koht ja teine on putinist ja on need oma vahel põhimõtteliselt. Ja, no mina näiteks muid ei, ka, ei kahtle kliimamuutustes lihtsalt ma ütlen, et mu ei ole inimestel sellega palju pistmist nagu arvatakse, et jää ajal meid ei olnud ja me ei sõitnud oma No, jõudnus, <laughs> jõudnus, ma ütleksin selle kohta nüüd niimoodi, et kliima ja ilm on muidugi natukene kaks erinevat asja Või isegi väga palju erinevat asja <laughs> ja, Aga kui me mõtlen nüüd, et oma 75 eluaasta peale tagasi Ma olen näinud väga rajusid torme Ma olen näinud tohutu lumiseid talvi ja ma olen näinud tohutu vesiseid talvi Ma olen näinud üleujutusi Pärnus, ma ei väleta, aasta vist oli 66 või 7 või midagi niisugust Minu sääse tänava maja nii ulatus meri välja. Pargi pingid ujusid, pikades äärikutega sai ainult kodust välja minna, kelder ja need edasi, edasi. Keegi ei rääkinud kliimasohelemisest, mitte keegi, see oli tavapäran asi. Aegajalt on sellised tormid, et vesi kerkib ja nii on lihtsalt. Ja, no, aga siis ei saa ju inimestelt raha ära võtta, kui nii on lihtsalt. Et teise teemana räägime ikkagi sellest põhiseaduse muutmise algatusest, mis riigikogus on ja selle taustal ja taga käivatest kätteväenamistest ja manöövritest. Me rääksime sellest küll, oleme siin juba mitu kord rääkinud, aga hoiame siis mulle kursis. Ja kolmas teema on ikkagi no, põhimõtteliselt välismaa teema ja peab rääkima sellest, mis eskalatsioon toimub Ukrainas ja, ja mis meil. Mis, noh, mis on minu hinnangul on nii ohtlik, kui üldse olla saab ja mida tahetakse teha ilmselgelt sellepärast, et takistada Trumpil või, siis ametisse astumist või, või luua olud, kus ta ei saa põhimõtteliselt mitte millegagi tegeleda, kui ta ükskord ametisse astub peale ma ei tea, kolmanda maailmasõja tagajärgede likvideerimise. Nüüd Nordika juurde ja noh, ma ütlen veel kord, et kaks erinevat nüüd, nüüd, nüüd, haisubommi on meil siin laua peale pandud üks on Nordika ja teine on Eesti Energia no Eesti Energia puhul mina ei näe küll põhjust siin nagu paanikaks ma näen, või no selles mõttes, et seal ei ole midagi valesti tehtud, küll aga tahetakse väita, et on midagi valesti tehtud selle jaoks, et asuda Eesti Energia auvere jaama siis likvideerima ja, ja, ja sellega meil siis no, enam-vähem pool alles jäänud põlevkivi elektri ja põlevkivi õlitootmist Eesti Energialt siis põhja lasta. Nii et ei, ei, ei oleks võimalik isegi järgmistel valitsustel tulla ja kogu see hull rohe, hullumeelne rohepööre tagasi pöörata. No, tänane valitsus ja tänane Eesti Energia juhtkond on juba ära kinkinud kaks narva elektri jaama põlevkivi katelt, kaks või kolm, minu oli kaks. Ukrainastele see oli umbes 300 miljonin kingitus Eesti maksumakse ja poolt, ja, ja seda tehti ka ikkagi kindlasti kindlas teadmises, et, et, et siis ei saa ükski järgmine valitsus tulla, Noh, näiteks Ekre tuleb ja paneb Narva uuesti tööle. Ja Eestis on jälle odav elektr, et, et seda võimalust ei tohi tekkida. Noh, see võimalus tekib sellega, et me ehitame lihtsalt uued katted. Uued Jah, aga no see on ka mitu seda miljonit ja, noh, ja, ja see võtab aega. Praegu oleks niimoodi, et sa teed väikeseid remondikese, ja paned selle käima noh, maksimaals mõni kuu võibolla. Ja, ja, ja mõni miljon, aga siis me räägime mitmest aastast ja mitmes saast miljonist. No mis siis teha? Ja no jah, aga seda tehaksegi praegu, selle Eesti energiaga. Aga no siin on välja tulnud ka see, et need nõuded, millest räägitakse, mida olevat rikutud, need on Eestis tunduvalt karmimad kui need, mida nõuab direktiv. Ja tähtajad on tunduvalt lühemad uutele energiaallikatele üleminekuks kui need, mida nõuab Euroopa Komisjon. Nii et meil ennak tempos viis aastak-nelja aastaga on, on meie reformerid ja muud truualamlikud pugejad Eesti rahvast koorimas. No ma toon siia kõrval näita seda, meil on minu isegi siin ka korra rääkinud, et me käisime ju külas Ida-Virumaal eelmisel aasta no, talvel ja, ja seal rääkisid inimesed, kuidas lihtsalt kliimaministeeriumi ametnikud vaatasid paperite peale ja otsus et nende tõlgendus keskkonnanõuetest on, on, on muutunud ja üleöö olid keskkonnanõuded kümme korda rangemad. Ja noh, selle noh, kuni sinna maani, kuni selle hetke, nimeli inimene vaatas lakke ministeriumisse otsustas, et kümme korda rangem on, oli, oli tehas oli keskkonnanõuetele vastavuses, siis enam ühel üleöö enam ei olnud eks, keskkonnanõuetele vastavuses ja selle keskkonna Nõuete täitmiseks oleks vaja teha 30 miljoni eurone investeering, mis võtab loomulikult aega, noh, võibolla, võibolla jõuab mõne kuuga, aga tõenäoliselt võtab umbes aasta aega. Ja kui kohe ei täida, siis paneme kohe kinni. Eh, See on aga tegelikult lihtsalt ametnikud tahavadki kinni panna kogu meie põlevkivi tööstust ja, ja lihtsalt mõtlevad välja asju. Ja kuri tarvitavad võimu, noh, need inimesed tuleks vangi panna lihtsalt. Need inimesed tuleks reaalselt vangi panna, kes selliseid asju teevad. Ja no, seda on Trump ka öelnud. Ja, ja tegelikult see meeskond, mida ta kokku paneb praegu, noh, kõrvale põige, see koosneb ju terminaatoritest. Need on need inimesed, kes likvideerivadki selle liberaalse demokraatia nimel toimuva õigusriikluse ja normaalsuse lammutamise. Likvideerivad selle ja likvideerivad muulgas ka sellega, et löövad laiali kõik need ametnike pundid Ameerikas ja panevad ka mingid, mingid inimesed kinni ja tegelikult see sama asi on meil siin me lollide ja korruptantide juhtimisel saab ees olla ainult katastroof ja muud võimalust ei ole. Kui me olime valitsuses siis oli Jüri Ratas see, kes meile igati pidi kaikaid kodarasse lõi, et me ei saaks seda teha no me meenutame seda skandaalset lugu Elmar Vaheriga mitte kedagi, mitte ühtegi tege ametniku puudutada ei tohtinud no, kaitses. Ja kedagi... ja, aga tegelikult tuleb seda teha, mis suguse tohutu vaevaga me kangutasime maailuministeerimist mõned inimesed minema Mis misugused aga ei mina ei saa seda lubada, ei mina ei saa sellega nõus olla. Tubliid inimesed, kõik on tubliid inimesed, ei aga ei ole tubliid inimesed, et, et, et noh, vaatame, nüüd, see Eesti Energia on veel eraldi nagu, noh, tõeline, tõ, noh, ei ole, ja vaata, kui Noordika läheb pankruti, siis see, see on lihtsalt raha, see on suur raha ja see on, noh, andestamatu öö, röövimine, mis on toimunud ja seal tuleks ka inimesi vangi panna, aga kui Eesti Energia tootmisvõimsus hävitatakse ära, siis me kõik istume pimedas, sest elektrit ja sooja enam ei ole, sest meil on juba praegu on meil defitsiit, juba praegu ostame me sisse, juba praegu me sõltume sellest väga kõikuvast ja ülikallist päikese ja energiast, juba praegu me peame kerjama Soomelt, Ja Soomes olgi loodaga on ka kogu aeg mingi jama ja Soome vaheliste kaablitega on kogu aeg mingi jama. Kui seda lastakse teha, siis on meil reaalsuses, hakkad inimesed surnuks külmuma. Ja kui ei külmu, siis meie elektrihind tõuseb jälle mitmekordseks. Et, et noh, kui inimesed siin noh, loevad seda uudist ja esimene reaktsioon on see, et kuradi kaapakad seal Eesti energias jälle sigatsevad, siis tegelikult tuleb aru saada, mida meile, mis sugust mütsi meile pähe tõmmatakse. Kuradi kaapakad ministeriumis ja valitsuses Ja roheaktivistid on pununud skeemi, et panna kinni auvere jaama või ennak tempos nii kiiresti kui saab ja nii pöördumatult kui saab. No jäävad ja siin on julgeoleku küsimus nüüd ja teisel pool Narva jõge on Onuvolli ja Onuvollil on odav elektr. Sest Onuvolli teeb seda ikka endiselt fossiilkütuste peale. Ei, siin Born Arva jõge olevad äh, asjad ja tuusjad teavad seda, sest nad ikkagi juulevad lehti seal. Ja, ja siis ütleb Onu-Volli nendele asjadele, tüsjadele, koljadele ja, ja hiivanitele, et sõbrada, mida te, mida te seal kannatate, nende fasšistide ikka Tulge, tulge, tõstke mässu, me oleme api ja te saate odava elektri! odavad kaubad, öö, ema kapitali, öö, meil no, võtame vanema palgad ja igasugused muud asjad tõmbame ära, aga Venemaal on see asi nagu matkapital ja, ja igate pidi propageeritakse palju lapselist, sest demograafil demograafiline olukord on väga-väga et Suhtumine on täiesti teine, see on nüüd puhtalt putinistlik jut, mida ma räägin, aga mõelge nüüd, kui te kogu aeg kindlate kättega julge siin oma kahjus hoiate, et tegelikult. Tegelikult te lammutate Eesti julgeolekut Ja, ja noh, paiskame Eesti rahvast ikka selliste lükkatega vaesusesse ja pimeedusse ja külma. Ja, ja, no, see, ja, nii, ja niimoodi see ongi. Nüüd selle kõrval, ma ütlen kogu selle Eesti energiejutu kõrval on tegelikult, noh, sellega peidetakse või vähendatakse ja juhitakse tähelepanu kõrvale noordikalt. Ja noordikaga on asi ikkagi äärmiselt, äärmiselt nutune. Me teame muidugi, kuidas siis nii peavool ja juba meediasse kõik, ja, ja kõik reformierakondased räägivad, aga Ekre ise ja rahandusminister Martin helma andis Nordikale 20. aastal raha, 38 miljonit või mis see summa oli. Ja vastab tõele. Ega me ei tahtnud anda, meil ei olnud mingit soovi seda teha ja me sõdisime sellele vastu, aga jälle Jüri ratas ja Taavi Aas panid jala maha, ütlesid, et Martin Me ei saa, et meie valitsuse ajal läheb rahvuslik lennukompani Pankrotti, praegu on korona erakorraline seis, kõikidel firmadel on raske, me kõigile teistele firmadele ju anname raha, me antsime ju raha... Tallinkile. Tallinkile, me antsime raha siin hotellinduse sektorile, me antsime raha põllumajandussektorile me antsime kõigile, me toetasime, see oligi meie valitsuse koronapoliitika ju kõige olulisem tükk oli see, et me ei lasknud minna Pankrotti ettevõtetel selles täiesti erakorralises olukorras kus kogu, kogu majandustegevus mingiks hetkeks lihtsalt hangus paigale seisma ja kõik käibed et lakkasid toimimast ja noh, lennunduses kui sul, no, keegi enam ei lennanud pool aastat järjest või no, mitte ühtegi lendu enam ei tehtud ühtegi piletid ei müüdud, absoluutselt no, kriitiline, akuutne likviitsuskriis lihtsalt raha ei liigu ja me vaatasime seda lennundust ja meil oli ju selge et selles lennunduses tehakse sikku ka ja aga mis oli täiesti kindel, oli see, et 20. aastal ei olnud Nordika pankruti seisus olev ettevõtte, vaid tal oli lihtsalt likviitsuskriis, ta ei olnud kasumlik ettevõtte, aga ta oli toimiv ettevõtte, mis, no, millel oli selge plaan, kuidas järgnevatel aastatel kasumisse jõuda. Ja muide 21. aastal, ju pärast koronata jõudis lühikeseks ajaks kasumisse, millal asi uuesti hapuks hakkas minema. Oli siis, kui Kristian Mihalist sai majandusminister. Ja tuletame veel meelde siin ajalugu, Kes oli lennu Eesti, Eesti õhu ehk Estonian Eerikon pankruti juures? See oli Kristen Mihal majandusministrina. Kes oli Estonian Eeril järel asutatud Nordika asutamise juures? See oli majandusminister Kristen Mihal. Kes oli majandusminister siis, kui pärast meie valitsust, kui me olime Nordika ilustis ära stabiliseerinud, selle firma uuesti pankruti kursile keeras? See oli majandusminister Kristen Mihal. Ja, ja miks seda tehtud on? No, minule ei ole küll mingit kahtlus, see on ikka see vana anekdoot, kuidas teha see iga igapäev küsib tööliselt, kes käruga prügi välja viib, et mida sa varastad, et ma prügist midagi ei leia, pärast tuli välja, et igapäeva varastati kärusid. Et see, see, see, see plaan algusest saadik on olnud Noordika majanduslikult ajada nii halba seisu. Et need varad oleks võimalik seal võileva hinnaga kellegile maha parseldada ja keegi saaks endale nii-öelda odava raha eest lennufirma ja nii-öelda kulu ja või, -või noh, võlad jääks Eesti maksumaks jale. Nordika puhul nad jah, see siin oli. Mihal on korduvalt kilganud, kus Martin Helmandis Nordikale raha ja, ja on ise süüdi, et kõik milles sa süüdi, et see ei ole milleski süüdi. Me stabiliseerisime koronatingimustes selle firma majandusseisu, firma ei läinud pankruti. Me hoidsime toogord pankruti ära. Ja kus juures mina oleks ta lastnud pankroti siis juba, sõprast mina, et siin, et nahet, nahet kauame, kauame nagu selle lennundusega riigina tegeleme, et Eesti riiki pea tegelema lennundusega, et me oleme sisse panud siin 70 miljonit, et nüüd me paneme veel 40 miljonit, et noh, et see no, risk on suure, et ärme tee seda, no, Ratas raata et ei, er, olukord on nii erakorraline, kõigil on nii, noh. Ja, no, see no. ja see jääb, oli niisugune jah. otsus, kus no, aga, aga mina ei, no, ei olnud ka nii kindel, et meil on nagu mõistlik see firma pankruti lasta et noh, need ongi need rasked otsused, mis sa pead tegema, kui sa valitsus Kui me krutiksime tagasi nüüd siin ma ei tea kui palju kui palju kümneid või sadu saateid siis ma arvan, me jõuaksime mingi nii, kus me Sellest samas räägime asjast saates, räägime Nordika asutamisest ja sellest, et sellest ei tule elu looma. Ma olen täitsa veendunud, et seda oleks võimalik üles võtsida ja, ja me ennustasime toogord. Ma mäletan väga selgelt, et me ütlesime juba toogord, ei ole võimalik teha voljum kahte Nordikaga, kui üks on juba läinud aja taha. Eriti kui samad inimesed tegid. Samad inimesed tegid. Ja, ja kes võeti veel palgale? Võeti palgale see sama inimene, kes Estauneneerib lasi alla võtta. Nii et mida tuleb nagu minu mõrst, kogu Nordikav saaga juures ikka kogu aeg meeles pidada? Selle alguse juures oli Mihal ja selle lõpujuures on Mihal ja see hetk, kui firmal hakkas järsult halvemaks minema oli see hetk, kui Kaja Kallase teises valitsuses Mihal majandusminister oli. No selgi on siin ja see, et nii nagu ma ütlesin, et kui lollid ja korruptandid on asja juures, siis on Ees ainult katastroof. Ja noh, nüüd me näeme, et antud juhul võibolla mitte lollid, aga igal juhul korruptandid on asja juures. Ja, ja noh, midagi nad sellest saavad ju. See on nüüd päeva selge. selge nii sihi kindlalt lasta firmasid põhja, noh, midagi nad pead sellest saama. te no. ei tee seda. Nii lollid ei saa isegi nemad olla. Ei, ei, ei, ei. Noh, Nii rumalad ei ole kindlasti. Noh, seal võib olla mingit tankistid vahel, kes ei tea, mida nad teevad. Aga noh, need, kes korraldavad, teevad väga hästi, mis nad teevad. Noh, Nordika puhul ju tehti alguses jutalisel. Näe, Estonia neeriga me saime vastu pükse ja et, et selle korduse vältimiseks peame me siis nüüd tegema riskide maandamise ja riskide maandamine seisneb selles, et me teeme kaks eraldi firmat, üks on siis nii-öelda varahaldus ja seal on lennukid, need lennukid liisitakse välja, need lennukid on reaalne vara. No, Eesti maksumaks ja siis selle sisse pandud kapitaliga, algkapitaliga, mille me siis finanseerimiseks ei riik pani, noh, nii-öelda maksab neid seal välja ja kõrval on Täiesti teine firma lahutatud, sellest on siis see nii lennufirma, mis on sisuliselt operaatorfirma, mis müüb reise ja pileteid. Ja, ja, ja kuna see reiside müümine ja piletide müümine on riskantsemaks ju, et siis me sinna vara ei pane ja, ja kui sellega peaks halvasti minema, siis ta läheb halvasti, paneb uksed kinni, me jääme ilma algul sisse pandud mõnest miljonist, mis siis nii käima panemiseks vajalik oli, pileti mingi süsteemi tekitamiseks vajalik oli. Aga, aga see põhisuur raha, need, need lennukid, need on meie enda omad ja need saab pärast maha müüa, edasi müüa, lisingutega koos maha müüa, sinna võlgusid ei teki. Ja, ja no selline see juttu algus oli. Aga nüüd me oleme olukorras, kus ikkagi on need kaks firmad oma vahel tihedalt kokkupõimitud, tegevjuhtkonnad on kuidagi oma vahel need ära ja nende lennukite peal on ka laenud ja nende lennukite peal on ka võlad. Ja, ja see pankrut ikkagi puudutab, no, tõmbab kaasa ka neid lennukid. ja see, see on alguses saadik nende plaan olnud saada need lennukid kätte või noh keegi saab need lennukid kätte. Niimoodi, et meie no, maksumaksi on maksnud suure osa sellest lennuki ütle, liisingu rahast juba ära ja no, siis müüakse nad seal võtke koos võlgadega ühe euroest. No, meie omad hakkasid ju seda sama Nordikat riisuma, need omad lõid ju seal mingisugused tütarfirmad, Marabood ja x ja mis muud asjad, mis tegelikult võtsid ära selle kasumi, mis oleks pidanud tulema Nordikale. See oli, see oli ju sisuliselt laibaks, Nordika laibaks tegemine ja laiba riisumine. Ja, noh, ja siis räägitakse kogu aeg, kui raha on vähe ja raha on vähe ja raha on vähe ja pange raha juurde sellepärast, et siit, noh, meil, meil alles läheb käima see kõik ja, ja noh, siis noh, kui lähemalt vaatama hakkad, siis aru, et noh, raha läheb vasakult ja paremalt voolab ära noh. ja, ja see ei saa juhtuda see kõik ei saanud juhtuda tegev juhtkond, kui vaata, kui tegev juhtkond laseb firma pankruti. siis see ei saa juhtuda niimoodi, et nõukogu mitte millestki aru ei saa siin on veel üks tegelane peale Mihali, kes on ja juures on kogu aeg, ja see on kahes ajast, kes oli nõukogu esimes Tomas võib ju jätta mulje kui oitukesest kes millestki aru ei saa, aga mina küll arvan, et tema saab aru, mis seal toimus ja mina tahan, no, minul on kahtlus ja selle kahtluse tõestamiseks või ümber lükkamiseks, me tahame luua ju riigikogus uurimiskomissioni Ja minul on kahtlus, et sellel tegevjuhtkonna halval majandamisel, mis lasi ra raha välja voolata kogu ettevõtest, et sellel oli poliitiline katus peal neil lasti sellel rahal firmast kogu aeg välja poolata Se ja, ja, ja sellel oli nii-öelda poliitiline tagune või poliitiline katus sest et see raha jõudis ringiga õigete inimesteni tagasi siis kui oli päevakorras Nordika erastamine sellest on nüüd juba üle poole aasta möödas Siis käisid meil ju mitu korda korruptsioonivast vastas eri komissionis, mida ma toegord juhtisin. Need samad mihalja ja Keit Kasemets ja, ja muud. Keit olgab... Kasemets, kes nüüd peaks saama meil riigisekretäriks, on olnud ka seal algusest saad. Algusest peale. Ja käisid aru annas. Ja kuna me tõmbasime nad ikka väga tõsiselt listule ja kuna seal ka riigikontroll oli meil kaasatud ja, ja väga selgelt mustvalgel näidati ära, et riik ei ole oma hoolsus kohust täitnud, aga kes oli riik riik oli sama Toomas Uibo. Just, just. Riik oli sama Toomas Uibo, ei ole oma hoolsuskohustust täitnud, ei ole kontrollinud, ei ole eelnevalt nõudnud nende tütarfirmade puhul põhikirjade ja muu dokumentatsiooni esitamist ja manedusanalyüside tegemist ja muud seesugust, et riik on jätnud oma hoolsuskohustuse täitmata ja see tõttu on riigi enda poolt tekitatud riigile tõsine majanduslik kahju. See tuli välja. No siis vaatasid need samad reepapikesed meil, et siin läheb asi hapuks, siin on läbi hamustatud, et see erastamine ei saa puhtalt läbi minna. Neil oli plaani, nad juba teadsid, kellele nad selle kantida ka nad olid meelega ajanud firma rahaseisu selliseks, et võimalikult odavalt, et noh, saame lahti, et võimalikult, noh, kahju kannata. Ja siis tuli see jut, et aah, me lükkame selle edasi. Me lükkame erastamise edasi ja me peame siin läbirääkimisi ja selle konkreetse erastajaga ei tulnud ikkagi nii välja ja siis ei tulnud teistmoodi välja ja lükkate ära. Ja lükkate ära, kuni selle hetkeni, kui nüüd teatate, et nüüd on pankrut. Et See on kuritegelik. ja sellel on poliitiline katte ja selle poliitilise katte kesksed figuurid on Mihal ja tema lähemad kaasvõitlejad. Ja, ja, ja minu mõelest, noh, siin, eh, siin ei saa nagu võtta sellist lähenemist, et ärme otsi süüdlasi ja parem õppime õppetunde ja no lõpetage ära. Otsime küll süüdlasi ja paneks need süüdlased vangi ka, paneks need süüdlased raha tagasi maksma. Minu mõelest on see liiga liiga nad kogu oma varaga vastutama. liiga liiga nad kogu oma varaga vastutama, liiga nii liiga liiga Sest no, teist korda järjest tõmmatakse Eesti maksumaks selle pähe selle lennundusega. Ja ma veelkord ütlen, et võite, võivad ju, nad tähendab, kogu see korona ajal antud abiraha on sellest, sellest kogu sellest ülejäänud saagas täiesti eraldi lugu. Siis oli lihtsalt olukord, kus. Kogu majandus seisis mitte ainult Eestis, vaid seisis kogu maailmas, kõikide riikide valitsused toetasid, kõiki suuri ettevõtteid palju andsid lätlased oma eiripoltikule, palju andsid sakslased oma lufthansale, kõik toetasid, sest et lihtsalt ühel hetkel enam ei lennatud ja ühtegi senti enam firmadele ei tulnud, aga palgad jooksid, liisingud jooksid, hoolduslepingud jooksid, kõik muud asjad jooksid. Et, et noh, siis oli see valik, et kas me laseme kõht ülespidi täiesti täiesti enneolematus erakorralises olukorras või hoiame ta siis elus ja, ja juhime firma, no, pärast sellest välja tulemist siis nii paremale kursile aga seda paremale kursile juhtimist meie enam teha ei saanud, sest et tuli kallase valitsus. Ja yes, kohe kui tuli kallase valitsus, hakkas firma minema pankruti. No, selle toetuse maksmine oli ju tingitud ikkagi sellest, et omal ajal otsustati luua see sama Nordika, mille puhul nagu ma ütlesin juba. Meie ütlesime juba toogord, et elu looma sellest ei tule, et see lõpetab samamoodi nagu Eestõun ja neer. No ja nüüd oleme me jälle profetid, keda tahetakse veel kuidagi moodi süüdlaseks teha. Ja, ja Eesti energia juurde tagasi tulles, nad teeksidki siin süüdlaseks. Kui ei oleks nii, et kogu selle aja vahemiku jooksul aastast 2020-2023, millest praegu räägitakse, on olnud ministriteks ka Keitpentus, Rosimannus ja keslas seal veel on olnud Sven Sester ja, ja, ja siis see purjetaja tõnnisteeks ole ja keslas seal veel on olnud Anneli Akerman ja et seal on kirju palett. Ja, ja noh, kellest sa nüüd võtad, no Martin Helme tõmbaks risti, lööks risti ja tõmbaks liistule, aga noh, Ackermann ei saa keitpendusel, osimanust ei saa sesteri ja, ja, ja tõnistega, on ka natuke keerulisem lugu, et ja siis ongi nüüd lugu selles, et see vaine Ando Sutter on nüüd siis see, kes on see patu ainas. Ja, no, kus juures, nagu mina aru saan, on selle elektrijaama keskkonnanormide rikkumine tingitud ka sellest, et meil on tänu või siis ütleme tuuleenergia tõtt, Kõigub väga palju turul nii elektrihind kui elektrikogus, noh, see on oma seotud. Ja, ja auverejaam, mis on nagu suur ja püsivalt tootev jaam, peab ennast kogu aeg sisse välja lülitama ja just see sisse lülitamise ja välja lülitamise faasis siis need normid piiresse ei mahuta. Et kui meil oleks normaalne elektriturg, kus tuule ja päikesega ei jännataks, siis ta ei rikkuks ka norme. Aga ise on oma rohelise asjaga ajanud normaalse ja odava elektri tootmise hulluks ja võimatuks ja, ja, ja nüüd selle hulluks ja, ja võimatuks tegemise järel Ütlevad, et noh, nüüd tuleb küll see jaam kinni panna. No, kurjategijad, kurjategijad. No, ma käisin kohtumisel rahvaga siin ühes kohas ja, ja siis ma selgitasin neile, et meil on toimunud, ja mitte ainult meil, vaid Euroopas ja Läänest tervikuna on toimunud aasta kümnete pikkune negatiivne selektsioon. See tähendab, et inimesed, kes mõtlevad oma peaga, kes julgevad oma arvamuse välja öelda, kes võitlevad tõe ja õiguse eest, need on mugavad ja need tuleb kõrvaldada. Ja asemele lükkame need, kes on sõnakurelikud, lollikesed ja, ja äh, ei sega nendel. Päris kaval peadel korruptantidel oma asju ajamas. No, vaat, aga see õnnetu sutter oskas minna ju tülli Kaja Kallasega ja kogu selle reformireakondlikku korrumpeerunud mafiaga. No, ja nüüd talle siis makstakse kätte. Raadiosaade räägime asjast Eesti asjadest nii nagu need on räägivad Marti ja Martin Helme ning nende huvitavad saate külalised pühapäeviti kell 11.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 Jätkame saadet saate nimi, ja räägime asjast ja räägime siis nüüd põhiseaduse muutmisest ja meil on siin, ütleme siis juba paar korda rääkinud ja rääkinud sellest kogu selle kolm nii-öelda mitte kodanike häälõiguse asjast ka juurde ja noh, e e lõpeval nädalal noh, saime minu meelest eriti, eriti ilmekaid illustratsioone, mille see on asja iva, kui me vaatame siis nii-öelda narva läbi rääkimisi. No, no meil ehitatakse ENSV reeglite või, noh, kui me ei oleme jõudnud sinna välja, kuidas sotsid teevad Narvas, Stalnuhini ja teiste tegelastega koalitsiooni ja koalitsioonilepingus see peab eraldi välja tooma, et, et seal ei kehti mitte ENSV, vaid Eesti vabariigi seadused, no siis ei tea enam kas nuta või naerda. Ja, ja noh, see, see on ju otsene tagajärg, see, see, kõik, see kõik on ju seotud sellega, et meil ei ole valimisõigust piiratud Eesti kodanikega. See on selle tõttu juhtunud seal Narvas ja kõikides teistes nendes linnades, kus meil suuke Jantar käib. Aga, aga koalitsioon on käitunud minu mõelest rumalalt, ülpelt, lühinägelikult ja ennast kahjustavalt. Kogu selle põhiseaduse muutmise käigus kolmapäeval olid riigikogu saalis nii meie, era, noh, meie saadikute esitatud põhisead, põhiseaduse muudatus Kui siis valitsuskoalitsiooni algirjadega algatavad põhiseadusmuudatus, nad enam-vähem samast asjast räägivad või sama asja teevad, aga kaks erinevust on sees. Valitsuse eelnõus on sees kaks väga halba asja. Me unustame selle teise halva asja seal juures tihti lugu ära, kui me räägime, sest me keskendume selle esimesele asjale, mis on, et põhiseadused tasemel pannakse siis sisse meil õigus mitte kodanikel hääletada. Ja no, seda praegu ei ole seal. Ja nad hääletavad, see on lahendatud ära valimis, kohalik omavõttiselt valimisseadusega, ehk alamaastme seadusega, alamaastme seaduse muutmine nõuab 51 äält, põhiseaduse muutmine 68 äält ja kiireloomulise puhul veel 81 äält ja, ja, ja seda praegusel põhiseaduses ei ole, seda ei pandud sinna teadlikult ja meelega 90. alguses Ja nüüd tahetakse põhiseadusesse see sisse kirjutada, et teine, mis on valitsuses eelnõus mis on samamoodi täiesti õudne asi, on ju see Sootsi lääne sa poolt välja mõeldud kohalike omavaliste valimistel. Mitte kodanike või mitte Eesti kodanike, ma ei tea siis, mingi lojaalsuskontrolli mehanismi loomine. Seda tahetakse ka põhiseadusesse sisse. No, ehk siis et siisuliselt ideoloogiline järelvalve selle üle, kas me laseme sind valima või me ei lase sind valima. Ja no, seda me oleme siin rääkinud mitu korda, et no, no, see on täiesti võimatu on, on seda mehanismi, kuidagi pidada demokraatliku riigi või õigusriigi osaks see, see lihtsalt, mul on tunne et kui see sinna sisse jääb siis on reaalne oht, et ei presid, kas president või, või riigi kohus ei lase selle seadusel kehtima hakata No oht, ma ütleksin et see on väga tore sellist meile seadust, sellist seadust, ei, sellist seadust ei, ei tohigi vastu võtta ja see, et seda seadust praegu nagu tankiga läbi surutakse no, see on kuritegelik see on kuritegelik, see tegelikult just juhulgi ära meie põhiseaduse See tegelikult loob meile mingisuguse privilegeeritud gruppi Eesti kodanike kõrval. Ja täpselt, meile tekitakse Eesti kodanike kõrval mingisugune kamp, kes ja, ja, ja, ja me tõime ju need esile seal riigikogu emmenetlusega just, aga mis siis saab, kui kõik siinsed vene kodanikud... Nii-öelda viskavad oma passid ära, ütlevad, meil on mitte kodanikud. Eesti riik peab neile andma halli passi ja nad saavad hääletada. Mis siis saab, kui kõik Ukraina kodanikud otsustavad, et ühja, sest Ukraina passist me viskame selle ära ja, ja, ja andke meile halli pass? Eesti riik peab neile andma ja põhiseaduses on kirjutatud nende õigus hääletada. Plus loomulikult kõik süürlased saavad seda teha, kõik mingisused afriklased saavad öelda, mul ei ole riiki, ma ei tea, mis riigist ma pärit olen. Eega, ma olen mitte ette, see teema tuleb meil kolmandana kogu see ukraina sõja teema. Aga kujutame nüüd ette, et Ukraina kaotabki, et Ukraina riigi venelased likvideeribki ära, nagu Putin on öelnud, kui sõda ei peatu, kui te meie tingimustel rahu ei tee, siis me likvideerime Ukraina riigi, Ukraina riiki siis ei jää. No ma ei tea, kas võtame nüüd härjal, härjal sarvist ja, ja Putinil sõnast, aga, aga sellised ähvardused on ta välja käinud. Ja kujutame nüüd ette, selle tulemusena põgeneb Ukrainast veel. Ma ei tea kui mitu miljonit inimest, kellest võib-olla veel mingisõnest 100-150 tuhat maandub Eestisse. Meil on 200-300 no. tuhat uut venekeelset inimest siin, kes ütlevad, et meil ei ole riike enam. Meil ei ole, me ei ole kellegi kodanikud. Te peate nüüd meile andma hallid passid. Ja, ja, ja Putin ütleb oma venelastele, saavad vene saatkonna ja konsulaadi kaudu juhtnõrid, sõbrad, eestlased ei tea, kes on vene kodanikud. Ja nüüd on vene riik nõuab teid, et te täidaksid oma patriootliku kohust ja võtaksite kohaliku hallipassi endale. Ja siis me oleme olukorras kus meil on mingisugune pool miljonit, 600 tuhat sõltuvalt sellest, kui palju meile neid kokku siia voolab kõikide nende tormiliste sündmustega seoses. Oleme olukorras, kus meil on no enam vähem peagu sama palju või isegi rohkem hallipassilisi õigus õiguslõike kui eestlasi. Et ja see on täiesti reaalne perspektiiv. Ja, ja siis seisavad meil seal reformierakondlased ja Eesti kahesajalased puldis ja ajavad mingit Iba juttu sellest, et Ekre tahab jätta agressorriigi kodanikele ikka valimisõigus alles ja ei taha hääletada selle muudatuse poolt, et noh, kas te ikka saate aru, et te, teete ajate siin Kremli asja? Ei kas te ikka saate aru ja, ja Eesti 200lased ja maid ja kuidas siis systeemaks rääkida. No, rääkida ja maks rääkida ja noh keskerakond on selgelt ennast positsioneerinud selle muudatuse vastu aga no, aga need jah. on keskerakonna hääled me see võime ja. loogiliselt aru saada ise küsimus on kas me ideoloogiliselt ja, ja kuidas ma ütlen riigi õiguslikult selle saame ja et no, kindlasti ei ole nõus nendega aga me saame noh aru mis see nende poliitiline loogika on a mis siis selle ReFI poliitiline loogika on selutada kuidas me võtame venelastelt hääle ära et tegelikult tegelikult kirjutame venelaste hääleõiguse mitte kodanike hääleõiguse põhiseadusesse sisse, et no, absoluutselt putinistlik agenda ma ütlen, absoluutselt Kremli huvides töötamine. Julgeolek on kindlatus kätes. Et ja, ja no, ütleme niimoodi, et no isamaa praegu on On ka öelnud, et nemad ei toeta seda mitte kodanike hääleõiguse põhiseaduses kirjutamis, aga noh, me kõik ju teame isamaad, et mina küll ei ole kindel, et nad nelja kuu pärast ikka veel hääletusel õigesti hääletavad. Ei, ma ei ole ka kindel. Aga noh, ma arvan, et kõik inimesed, kes vähekenegi hoolivad sellest temast, peavad isamaale selleks survet avaldama, et nad hääletaksid õigesti. Ja noh, siin muidugi kasutades ametnike kielebruuki on indikatiivne see, et meie renegaadid, kes me oleme, kelle me välja viskusime oma erakonnast, on juba ja kes on akna alla kolinud, on juba teatanud, et ei, ei, ei, kui nüüd ikkagi see oppositsiooni eelnõu läbi ei lähe ja ta ei lähe läbi, sest see hääletati ma, maha juh. siis tuleb parem pool muna kui, kui tühikoor siis me hääletame ikkagi selle poolt, et venevodanikalt ära võtta häle õigus, mis sellest et hallipassiliselt sellest põhiseaduses saavad. No, Aga see on indikatiivne. See, see näitab, et samamoodi käitub isama samamoodi hakkab käituma isama Mul ei ole sellest mingit kaatlus see on ka oma müssi ära, nagu sa ütlesid et me senuga kahekesi sööme me teeme see muidugi müssikuulised tordi. Ja, aga samas on ikkagi tegelikult seis on selline, et kui meie hääletame vastu ja keskerakond hääletab vastu siis piisab sellest, et üks inimene veel hääletaks vastu ja enam ei lähe läbi kogu see põhiseaduse muutmine isegi kui Kõik ülejäänud riigikogu fraksioonid ja aknaalused hääletad põhiseaduse muutmise poolt. Nii et neil, on, neil on, see, see, see on kaalub ühe hääle peal praegu seisab see asi Ja, ja minu meelest reformierakond ja Eesti 200 ja kõik nad ei tohiks seda riski võtta. Nad ei tohiks seda riski võtta, kui nad tahavad, et see asi ära tehtud saaks. Ja meie ka tahame, et see asi ära tehtud saaks. Meie ei taha, et vene kodanikud või ukraina kodanikud või valge vene kodanikud või süüriakodanikud või türgi kodanikud hääletaks. Me ei taha seda. Ja me tahaks, et see läbi läheks. Aga me ei ole nõus, et, et, et see tege, et see oleks selline no, me, silma moondus, kus just kui võetakse ühelt suurelt tükilt valjaskonnast valimisõigus ära ja sama suurele või ja aina kasvavale tükkile antakse põhiseaduse tasemel see valimisõigus tegelikult siis juurde. No, see, see, see, see ei ole nagu aus kaup, no, seda ei saa lubada. See on ikkagi klausmaabiliku rahvusriikide ja rahvuste likvideerimise agenda edendamine, teistmoodi seda nimelt. Tä täiesti kindlalt, rahvusriigi lammutamise plaan, täiesti kindlalt rahvusriigi noh, oma olemuselt põhiseadusega ka vastuolus, oma, oma, oma ideeliselt on see põhiseadusega vastuolus olev öö, mõte panna mitte kodanikud valimise õigus sisse põhiseaduses. No tegelikult peaks praegu nüüd ikkagi ühiskondliku surve tekitamiseks ja poliitilise surve tekitamiseks sõna võtma meil ka juhtivad juristid Ja mitte ainult need, kes on meil institutsionaalselt määratud seda tegema, nagu riigikohtu esimees ja, ja õiguskantsler ja võibolla veel keegi, vaid tegelikult ka advokaadid, tegelikult ka muidu mingid juristid, analüütikud, kes iganes. Ja, ja, ja väga selgelt osundama, sellist asja ei saa teha, see ei saa olla kooskõlas meie põhiseadusega, see ei suurenda Eesti julgeolekut ja see loomulikult... Minu see halvendab Eesti julgeolekut. Just ja, ja see loomulikult ei ole meile ei rahvusriigi ega rahvuse seisukohast vastu võetav. Ja no, minu mõelest, käituskoalitsioon, noh, ütleme siis niimoodi, et jälle sootsi ei ole mõtet sinna isegi arvestada, sest et see on kõik sootside, sootside agenda, mida tänane koalitsioon ju praktikas ja tegudes ellu viib. Aga, aga reflikad ja, ja Eesti 200 käitusid ikkagi äärmiselt halvasti. Esiteks sellega käituti halvasti, et siis meie ja isama saadikute poolt esitatud siis põhiseaduse muudatus esimesel lugemisel kohe tagasi lükati, et noh sellega lihtsalt lasti, noh näidati meile nii-öelda lükati sõrm silma, näidati meile kohta kätte tegelikult ju ei, absoluutselt ei peetud läbirääkimisega ega küsitud, ega arvestatud meiega ne, siis selle nii-öelda koalitsiooni eelnõu koostamisel meil mingid sisendid sinna anda ei olnud võimalik Ja mul on no, väga suur kahtlus, et kui meil siis õnnestub teha muudatusettepanekud, sellele põhiseaduse sellel muudatusettepanekutel on üsna pikk tähtaeg. Põhimõtteliselt on võimalik siis no, kolm kuud võtab see aega, eks ju? Ja, ja selle jooksul me peame need esitama ja need lähevad põhiseaduskomissionis arutelule. Et, no, kui me näeme, et komisjon ei toeta neid, siis on selge, et ei toeta neid ka suur saal. Ja, ja, noh, ja siis on kõigil valiku otsustamise koht, kas öö, nad kavatsevad siis seda nii-öelda hallipassi ja, ja ideoloogilise kontrolliga muudatusettepanekut või noh, eba, eba, eba, sõnastusega varianti lõpheal, et sul toetada või mitte Ja noh, meie kindlasti sellisel juhul ei saa ju teda toetada Aga, Ja, ja see, sellisel juhul on selle põhiseaduse muudatuse läbi kukutanud just nimelt reformierakond ja Eesti 200, ehk koalitsioonierakonnad Noh, aga nad on ju näidanud meile siin korduvalt ja korduvalt ja järja kindlalt, et, et nemad ei olegi rahvusriigi ega Eesti rahvuhuidest väljas. Nad on, ma ei tea. Ja, aga ennem jäägu see põhiseadus muutmata, kui et me muudame halvemaks. Minu mõelest on see nii, nii ilmne. Ja no loomulikult kui ma rääksin siin põhiseaduslikest institutsioonidest ja juristidest, kes peaksid sõna võtma, Täiesti selge, et praegu ei saa teha sellist kala kalanägu ette, see on poliitiline küsimus ja lahenda, selle lahendamine on poliitikute asi. Seda peaks praegu väga selgelt kommunikeerima ka meil kaitsepolitsei, välisluure, ja sõjaväluure Ei ole võimalik niisugust asja kirjutada põhiseadusesse sisse, sest sellisel juhul muutub tegelikult väga suurel määral mõtetuks ka julgeoleku tagamine nende organisatsioonide poolt. Et no, isegi mõtetuks, vaid võimaltuks. Nad ei üle sellest ju kõigest, loomulikult. Aga noh, loomulikult seal on jälle negatiivse selektsiooni tulemusena no, sõna sõnakuulelikud jobud, kes siis, kui vaja on, suud lahti ei tee Aga võt siis, kui vaja ei ole, siis pekstakse siin uksi jalaga lahti ja konfiskeeritakse telefone ja arvuteid ja keväänatakse inimestel käsi selja taha ja, ja pannakse raudu. Et no, see on nii tülgast, mis Eestis juhtunud on. No jah, aga minu mõelest nad teevad poliitilist katet valitsusele. Muidugi. Pra, et muidugi. Selles need... See on kõik üks saika, nagu venekeeles öeldakse. Raadio saade räägima asjast! Eesti asjadest nii nagu need on räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saate külalised pühapäeviti kell 11. Loeb põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.de Jätkame saadet ja saate nimi on räägima asjast ikka ja asjast ikka räägivad Martin Helme ja Martin Helme. Ja no, väga, väga selline ohtlik aeg, ajaperiood on praegu. Me, me rääkisime sellest kindlasti juba siin kevadel või, või lausa eelmisel aastal, kui, kui Ameerika valimisi kommenteerisime, et ütleme, kõige, kõige ohtlikum periood, no kõik võimalike asjade juhtumiseks on, on, on see hetk, kui. Trump peaks võitma ja, ja ei ole veel ametisse astunud. Ja ametisse astumine on 20. jaanuaril nii uus, uus kongressi koosseis kui, kui ka siis valgemaja. Nii et sinna on aega meil 60 päeva laias lastuseks ole. Kaks kuud. Ja küll vahepeale jäävad jõulud veel, on selline, noh, ütleme, länemaailm tigsub üsna vaiksel tempol, aga mitte sugugi muu maailm. Ja, ja no, selle meie nii-öelda analüüsi või selle meie prognoosi. Kinnituseks hakkas siis kohe juhtuma. Joe Biden andis loa, ma ei, noh, ma ei tea, kas Joe Biden või, või, või, või kes, iganes, kes iganes tema see tõmba ja seal on, kes teda liigutab, tema käsi ja suud ja silmi liigutab, et võivad ukrainlased hakata siis kasutama Ameerika pikama! relvi Venemaa sisemusse, mis on venelaste jaoks olnud üks neist punastest ja ontest. No, sama loensid britid. Ja no, britid, see seisis Ameeriklaste taga. Ja, ja britid ilmselt said, noh, mitte ainult kooskõlastuse, vaid siis korralduse Ameerikast, et ehkki nii. Kes ei ole nii teinud, on sakslased. Sakslased saavad ilmselt sõimata selle... kus on selle tulemus? on ilmselt üks tulemus, miks on seal valitsuskriis. Jah, ja, ja sakslased saavad sellest ilmselt sõimata, aga noh, mina tahaksin küll sõimata neid inimesi, kes praegu seda kriisi eskaleerivad, sellepärast, et Sõjaline reaalsus on see, et ka need raketid ei muuda lahingupilti praegu, aga no, sisuliselt on ikkagi me oleme hästi pika sammu astunud edasi sellele, et, et sõda laieneb NATO ja Venema vaheliseks sõjaks, ei ole enam Ukraina ja Venema vahelise sõda kummalkil poolel on nii-öelda oma selja tagune, millest me oleme siin ka sadakorda rääkinud, et ühel poolel on selja taga NATO ja, ja eelkõige ameeriklased ja teisel pool on selja taga, eks ole, Iraanid, Hiinad, põhja Põhjakoread, et, et, et, et, et siis noh, on NATO on seal otsa pidis, karvupidis ees. Ja noh, venelaste vastus oli minu mõelest ikkagi väga, väga hirmuärata. Venelased lasid selle peale vastuseks ikkagi siis nii mandrite vahelise raketid välja. Ja noh, mis, mis, mis, mis sümbol väärtus on mandrite vaheliste raketidel? Need on need raketid, mis tuumalõhkepäid kannavad tavaliselt. Noh, ja, nad igast asju kanda. Ja väga võimsaid tuumalõhkepäid. seal on loomulikult erinevad sorti. Nüüd nad üks, mille nad nüüd tulistasid, siin Nepro, ma ei tea, Zavotski või Nepro, mis, mis oli seal linn, selle piita, see on neil uus ülehelikiiruseline keskmaa mandrite vaheline, ma, ma, ma, ma ei mäleta, mitu tuhat kilometrit, selendab, lendab, kannab vist 1,2 tonni tavalist lõhkeainet, mis on tohutu kogus ja, on küll, ja lendab kaks kilometrit sekundis. Kaks kilometrist sekundis. Ma seda üks, üks kehutõrja ei püüa. Üks ei püüa seda. Ja no need vanemad tüüpi toopolid ja mis neil on, no, kui sa ikkagi suure koguse neid väljalasedega, neid ka ei püüta kinni. Ja no aga mina, no, mina olen aru saanud sellest niimoodi, et no, venelased on kommunikeerinud seda siis otsustajatele, mis on nende järgmised sammud igakord kui siis nüüd vinti peale peaks keeratama, et kui ameriklased ja britid ja saksased annavad lua kasutada oma rakette, siis nende esimene samm on lasta need mandrite vahelised välja või no, pikama raketid välja teine samm, mida on, kui sellest ei võeta nagu ei saada aru, siis järgmine samm on hakata siis Ukraina poliitilist juhtkonda hävitama sõjaliste vahenditega. Noh, on ütlevad selle kohta otsustuskeskusi. No jah, okay. ja, okei, peastab ja poliitilis juhtkonda. Ja kui sellest ikka veel ei muutu midagi, no siis on otsesõda natuma. Noh, need kohad, kus tulevad öö, löögid, nende ründamine. No sise sisediskussiooni, aga seda kommunikeeritakse loomulikult ka välja poole, on teemaks see, et ukrainlased ise ei olnud võimelised neid attakams rakette laskma, et selleks pidid olema seal Briti ja Storm Shadowsid samuti, et selleks on vajalik Briti ja Ameerika spetsialistide osalus, et tegelikult on need raketid välja lastud Ameeriklaste ja Britide poolt, no sulastena on assisteerinud lihtsalt ukrainlased Ja sellega on tegelikult Ameerika ja Inglise sõjavägi annud löögid Venemaa nii-öelda vana Venema pihta nad isegi ei pahandaks, kui oleks nii-öelda uue Venema, nad no, no, and... on eski Luganski pihta aga nii-öelda vana Venema pihta löökide andmine on otsene Venema ründamine ja, ja selle ründamise osalised on Ameerika ja Briti sõjaväelased otseselt ja vahetult ja nüüd ma lugesin ka seda, et nad ütlevad mis objekte nad siis öö, öö, omalt poolt lööma hakkavad ja need on Poolas ja Rumeenias Ja noh, ma ei usu, noh, võibolla ütlevad otse ära, et Poola ja Rumeenia, aga no, ei maksa ära unustada, et me ei oleme kõige lähemal siin. Aga meil ei ole mingit õhutõrjet. Ei, meil ei ole Rääkimata mid... sellest, et me mingisuguse 2 km sekundis lendava, lendava raketti kinni püüaksime, me ei püüa isegi tavalist trooni kinni no, no, ütleme siis, ma ei usu, et meil hakkatakse rakettidega toompjad pommitama, ma pigem arvan ikka, et tapati ja paldiskit Aga või, või siis Nursipalut, Võ, või, või noh, ma ei tea, Kuperiano või, no, ma, ma, ei, ma ei oska arvata Aga päris kindel on see, et kui venelased ütlevad ühte, siis neil lisaks sellele on ka veel muud plaanid kuni. No, neil on ikka märgitud kaardis alati. Haustus sain ikka ei ole tegedaks kui eelmisel nädalal hakkas Mihal seal infotunnis plärtsuma jälle, kuidas tema ei ole nõus meie kapitulantliku hoiakuga, et me peame kartma Venemaad. No, mina ei ole jälle nõus sellega, et reaalsusest irdunud alaväärsuskompleksi välja elavad poisikesed, kes meil praegu minu mõelest julgeoleku eest vastutavad Eestis. Noh, täiesti no, lapsikul tasemel, poisikeselikul tasemel tõmbavad meile kaela sõja Venemaaga. Ise tõmbavad kaela sõja Venemaaga. No, ma ei ole sellega nõus, noh, sest et meist jääb järgi märk plekk. Nii nagu muidu Medvedev ütleski. Medvedev, no, Medvedev on muidugi selline alkoholik väidetavalt. Et, no, tema pannakse laiama, tema pannakse laiama ja. aga ta kirjutas, jah, et no, kõige, kõige usinamalt kipuvad praegu sõtta Balti riigid arvestamata ja andmata endal aru sellega, et kui tõesti see konflikt puhkem neist ja peale märkplek. Aga siin on muidugi lõbus iroonia kõige selle juures. Mihal ja Kompani tahavad minna kolmandasse maailma sõtta, et kaitsta Ukraina ja territoriaalse terviklikust. Ja need samad Mihal ja kõik see reformierakondlik ja isamaaline kamp tegelikult kirjutasid alla, piirilepingule Venemaaga, kus nad antsid ära Eesti territooriumid ja loobusid Eesti suveräänsuses teatud ulatuses. Et, vaad, Eesti teritoriaalselt terviklikust, Eesti suveräänsust ei ole valmis kaitsma, aga näe võõra suveräänsusest, kui peremehed käsevad, siis üppame pea ohju kohe. Ja noh, no, ma, ma ei selles mõttes, ütleks ka, et no, mina ei saagi aru ja mulle ei ole ära seletatud, mis hetkest muutus Ukraina nii Ukraina kuulumine läne hulka selliseks, noh, antuseks, aksiomaatiliseks, et, et nii on lihtsalt, sest mina nagu arvasin, et 90. ja 0. ja ja veel 10. Ukraina oli vene mõjusfääris ja seal olid Maidaanid ja mis asjad aga, noh, Ukraina ja Venemaa olid, noh, No, oma vahel tihedalt seotud ja, ja, ja Ukraina oli Venemõjusfääris. On kogu aeg olnud, oli pärast Nõukogud liidulagunemist ja, ja, ja oli veel mõni aasta tagasi. Ja ühel hetkel järsku otsustati, et ei, ta on ikka Länemõjusfääris ja nüüd me kaitseme teda sinna Venemõjusfääri langemise eest. Ja, ja, ja see on ju tegelikult öelda, välja mõeldud lugu. Ei ole, ta on kogu aeg olnud Venemõjusfääris. Ja Nad võibolla ise tahaksid olla läänes, ma ei tea, astuda Euroopa liitu ja Naatoste nad võibolla ise tahaksid ollagi läänelikud riigid, aga geopoliitiline reaalsus ja senine ajalugu ja, ja nende majandussidemed ja kõik muud asjad olid sellised, et nad ei olnud. Ja, ja, ja noh, ma, ei, ma ei saa midagi öelda, minu meelest ei ole normaalne see, et nende nii poole poolevahetus selles Ida- või Läänesfääris toob kaasa, tuuma löögid Euroopale. Ma, ma, ma arvan, et see ei ole seda väärt lihtsalt. Ja ma ei saa üldse aru, miks ei ole lääne huvides see, et Ukraina näol on olemas puhver ja haltsoon lääne ja Venema vahel. Aga mille poolest see halb on? Mis siin halb on? See Mina leianud vastupidi ja minu mõelest ka Trumpi loogika on täpselt selline. Las seal olla Ukraina näol üks haltsoon puhver meie kahe vahel. See on meile mõlemale nii julgeolekuliselt, kui majanduslikult, kui diplomaatiliselt tunduvalt kasulikum, kui see, kui me seal raiskame oma inimressurssi, oma finansressurssi, oma tööstuslikku ressurssi Trumpi seisukohast vaadates mõtet sõja peale. Ja kus juures ma lähen tagasi ka ajalukku. Kui Amerikõendrigid ise iseseisusid, siis mis oli George Washingtoni juhtnör? Oma välispoliitika ajajale, kelleks oli Thomas Jefferson, hilisem president. Meil ei ole vaja sekkuda Euroopa dünastilistesse sõdadesse. No antud juhul me võime seda Ukraina konflikti käsitleda ka, teatud mõttes Euroopa dünastilise sõjana, sest just nagu kaks dünastiat võitlevad, et kellele see teritorium peab nüüd siis kuuluma, Kellel on suurem õigus sellele, kas Euroopa Liidul on suurem õigus sellele või on siis Venemaal suurem õigus sellele. Dünastiline sõda, lõpetage ära. No, mina näen, no, meie nende täiesti, süüdimatute ja no, minu meelest surma printsid on nad kõik seestunud teemonlikult sestunud inimesed, kes räägivad meile sellest, kuidas me, me läheme nüüd Peksma Venelast tagasi, ma ei tea mis Ivan Groosni eelsesse piiridesse ja me, me läheme neid põlvilis see on no, haiglaslik alaväärsuskompleksi välja elamine mis ei ole meie võimuses me siin kujutame ette, et kuna Ameeriklased ja Britid ja prantsased ja Sakslased on ka selles sõjas sees, et siis no, nende selja tagant meil on võimalik oma no, tuhande aasta pikkune väga raske veri Ja, ja hirmus ajalugu Venemaaga, kes on meile teinud läbi ajalugu, kohutavad kurja ja kahju et see on meil võimalik nagu kuidagi nii-öelda maha pesta ja see on ei, ei ole adekvaatne, nad ei tule, nad ei tule siia Ei saksased ja britid ja prantsased ja ka mitte ameriklased, tegelikult ei tule seda venemat tükkeldama, ei tule Putinit võimult kõrvaldama, ei tule põlvili suruma, venema ajandust lõhkuma, sest nad ei ole sellega hakkama saanud kahe poole aasta jooksul. Nad ei, ei ole seda teinud nii, et sellel oleks olnud tulemust ja, ja kui meie jobud, ma ütlen veelkord, Eesti rahva tulleviskajad ei saa aru. Et see ei ole teostatav, siis pange suu kinni lihtsalt, pange suu kinni No, no ideoloogilistel põhjustel ta lihtsalt ei nõustu sellega. Aga tegelikult, kui me nüüd ikkagi väga kaine alan anname, siis mis on eesmärk olnud? Eesmärk on olnud Venema nõrgestamine. Eesmärk on olnud näidata, et Venema sõjavägi ja sõjateöstuskompleks ei ole tasemel. Eesmärk on olnud Venema isoleerimine rahvusvaheliselt. On ka olnud Ukraina maavarade enda kätte saamine ja liiaga põllumaade enda kätte saamine, mis on edenenud suhteliselt tempo. Ja aga no, kui me räägime nüüd konkreetselt ainult Venemaast, mis on olnud Venema puhul need eesmärgid. Eesmärgeks on olnud Venemaal poliitilise pöörde ellu kutsumine, Vene rahva ülesäsitamine ja Puutini ja tema sõprade režiimi kukutamine. Mitte midagi sellest ei ole ju teostunud. Venema sõjavägi on tugevam. Venema sõjatööstus on jalule upitatud. Sella ütleb isegi meie suur ekspert, kes kõiges muus on eksinud, muide saksad ja, ja kes need on meil, et ja Venema sõjavägi on tugevam, kui ta oli kolm aastat tagasi. Puutine režiim on täiesti kõigutamatu. Putin ilmselgelt ei põe vähki ja ei ole samasugune topis nagu mõni Ameerika president on siin meil viimasele ajal olnud. Ja Venema ei ole rahvusvahelises isolatsioonis, vaid vastupidi. Rohkem on neid riike, kes praegu Venemaad kas otseselt või, või noh, lihtsalt passiivselt toetavad, kui neid riike, kes toetavad läneriike. Et kõik on läbi kukkunud. Ja Trump selgelt annab endale sellest aru. Eesmärgid on jäänud saavutamata, järelikult on vaja teha käiguvahetus. Käiguvahetus tähendab seda, et on vaja kokkulepida enne, kui ei ole enam üldse midagi kokkulepida. Jaa, aga sellepärast et Biden annabki käsu või loa neid relvi kasutada ja Britid annavad loarele, et Trump ei saaks seda rahu teha. Seda praegu tehakse, et noh, meil on ettekuutus, et see kudagi, see eskalatsioon liigub, ma ei tea, aeglaselt mingisugust et nädalat. See võib käia plõks Päevadega. päevade või, või mõõtundidega. Ja, ja, noh, ja, ja see on, ma noh, ütleme meie enda kaitse juhatajad, meie enda peaminister ütleb, et sõda võib meie teritoriumile tulla. Miks me seda siis nagu tahame? Kõik ei sõltu meist, mingid asjad ei sõltu meisteks ole. Aga me peaks omalt poolt pingutama, et seda ei juhtuks. Me ei peaks omalt poolt nii hagu alla ajama, et see kõige-kõige negatiivsem see, scenaarium üh, tuleks. Aga meie omad ikka kilkavad veel, kuda, et kuidas selle mitte tahtmine on kapitulantlus. No üh, mina, mina ütlesin, see on sõge deliirne tekst, mis on no, Eesti rahva alles jäämisel ohtlik. No kui sa siin kuulad, mõned meie sõjapäelased räägid, me oleme tegelikult päris heas olukorras, sest me ei kujuta ette isegi seda, kui võimas süsteem on meie kaitseks siin kõik need satelliidid ja luured ja, ja, ja laevastikud, mis ka Atland Ookeanilt võivad anda raketti lööke Venema pihta ja, ja kuidas meil ka lennukid vajad mõne tunniga tulla siia meile appi. Aga nähe sidekaableid ei suuda kaitsta. Sidekaableid üks laevakane sõidab üle ja Põmm, kõik, jälle. No ma ütleks, et selline praalimine, et me oleme, oleme Nootus ja Nootu on niivõrd võimas, et see, see, on, see on nii rumal. Lennukid ei tule ju, need lennukid ju lastakse alla. Need, ne, me, me ju näeme ka Ukrainas. Venema kasutab lennuväge väga vähe. Aga, väga ja, vähe. Ja, ja Ukraina ei ole enam seda. Ja seal, kus see, on, no, nende luure põhjal on suhteliselt ohutu. Ja, ja tegelikult vene lennukid, kui nad tõusevadki, lendavad enam-vähem selle piiri peale, kus nad teavad, et Ukraina raketi või see õutõrje no, enam-vähem juba võib toimima hakata ja sealt annavad oma löögid ja siis lendavad tagasi. Nad ei lenda üldiselt kuskil Ukraina teritoriumi sügavikku, sellepärast nad teavad. Oh, nende alla laskmiseks on niivõrd suur ja neid kümneid miljoneid maksvaid lennukeid ei ole ju tagadaskust võtta niimoodi. No ukrainlaselt on kõik oma lennukid praktiliselt kaotanud ja, ja on kaotanud ka F-16 kümneid, mille siin, noh, neid ei antud palju neile, aga natukene neile anti, et need, need on ka põhimõtteliselt, neil on otsa saanud needki ja, ja noh mis me räägime siin ma ei tea, mi mida kõike me teha saaksime ja võiksime, me ei ole võimeliselt teid lahti lükkama, kui lörts maha tuleb. Ei ole võimeliselt elektrivarustust tagama oma inimestele saaremal nädalate kaupo eelmisel talvel, eks ole. Eee, noh, see, see, kõik on, see kõik on nii noh, irdunud reaalsusest, see, see, see kõvatamine. Ja ikka veel pannaks edasi, ma ei saa sellest aru, nagu, kuidas kaugele meil nagu, noh, saab minna valitsuse ajuvaba vastutustundetu. Retoorikanohe? No ja kõige lisaks kõvatajad ei anna endale aru, et no tore, kuskilt seal atlant Briti laevadelt lastakse mingid raketid Venema pihta ja tulevad lennukid siia. No ma ütlen, et ei anna venelased esimest lööki tapale ja, ja, ja peranovi pataljonile. Esimese löögi annavad nad ämaarile. Ämari on see, mille nad pühivad maapelt minema. No, nad on ju näidanud Ukraina samuti, kuidas nad lennuvälju süstemaatiliselt hävitavad. Aga elektrijaamu samuti. No, ja meil nii samuti kogu energiasüsteem lüüakse rivist välja. Mis siis on? Evakueerime inimesed ära. Kuhu te evakueerite? Kuhu? Nii et äh, peaks lootma, et vähemalt järgmistel nädalatel ei keera keegi vinti peale, sest noh, asi on minu mõelest, no, Üli noad ära peale, et no, no, inimestel on, kaks ja pool aastat on sõda käinud, okei, ukrainlastel on halvasti seis praegu, rinne liigub suhteliselt tempokalt, no, hi, no, ma siin just rääksin ühe inimesega, kes ütles, et no esimestel sojapäevadel vaatas neid videosid seal ja no need lahinkaotuses, no, purustatud sõdurite laibad olid hirmsad asjad, et nüüd on neid loendamatu kogus igapäev. Keegi enam ei ole sellest šokeeritud, kõik on kuidagi sellega nagu, noh, see on muutunud argielu osaks ja inimestel on ära läinud see nii-öelda ohutunne, et see võib väga kiiresti palju hullemaks minna. No, minu enda kalkulatsioonide kohaselt ikkagi lähem kuu aega on, on kriitiline. Ma ei usu, et nad vahetult enne 20. jaanuari. No mine sa teha. Kõik, no üldse kui... selles mõttes vega venelased saavad ju ka väga hästi aru, et, et neid praegu provotseeritakse sellesse, seda konflikti laiendama, aga, aga nad ei saa ka lõputult jätta reageerimata. No üks kommentaator ütles selle kohta irooniliselt, et Biden ju lausab palub, et Venema korraldaks provokatsiooni, mis annab Naatole ette käändes sõttastud. Ja see sõda peetakse meie teritoriumil, meie inimeludega, nii et noh, mina küll palun, aga mitte ühtegi maist jõudu, et seda ei juhtuks. No jah, üks asi on näha sõda ja laipu ja purustusi kuskil lähis idas, olgu ta veirut, või kuskil seal Amman või, või ka kuskil seal Ukrainas ja teine asja on kui need purustused on siin meie oma teritoriumil. Ja inimesed, keda sa tunned, sest Eestis tunneb iga üks ühki kõiki, kõiks oleme kõiki, nii et selles mõttes see on, see on väga muretekitev noot, millega me peame oma saate kokku võtma, loodame, et saame järgmise saate ka jälle rõõmsamas meelelus pidada. Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest asus Eesti konservatiivne rahvaerakond. Järel kuulamine internetist reaadio.de ja uueduudised.de.